буде слугою, покоївкою, білою челядиною, щоб тільки геть з цього задушливого двору, де пахне пліснявою, смердючим потом скопця, де пасуть її злі очі свекрухи, заздрісні служниць, похитливі дворових парубків. Геть з цієї очастоколеної ями, де навіть сни полошаться від рипу стільця, на якому сидить потвора, що ночами рахує гроші. Перецвітанковий сумерк розставав. У двір наїжджало і наїжджало вершників, а батька серед них не було. Горися сахнулася од вікна, побачивши біля галереї тлустого чоловіка в шубі, що зсунувся з сідла і покотився до вхідних дверей. Гадам уже одягнений, Стояв у галереї біля віконця, звідки видно було весь двір. Кожного досвідку підглядав, хто і слух заспав, щоб потім покарати голодом або канчуками. Стетерів, побачивши озброєних людей, які без його дозволу в'їздили на подвір'я, боязко відчинив двері і прозорими очима дивився на спітнілого батька. Давидович, сопучи, увійшов до кімнати, заштовхуючи поперед себе зляканого Адама. Спитав, показуючи на двері. «Та спить?» «Яка напасть пригнала вас тату?» «Питаю, спить?» «Та певне, нічище». «А ти далі, окремо?» «Навіщо питаєте, коли знали?» потупив очі Адам. Ратника тобі пришлю на допомогу. Гони які здорові бугаї. Я ж вам казав, не треба мені жони. Галанів хотілося? Давидович прошпилив сина гострими очицями. Егеш, хотілося. А то як інакше мав я їх видерти, виважка. Ну, нічого, господарюй. «Це ти вмієш, а там, Бог добрий, ще пошле тобі чоловічої емоції. Я тобі стовчу в моздері заячого скоку, орлиного льоту, ведмежого реву. Все те змішаю з ранішньою мрякою». Бурчав глузливо сам до себе, не дивлячись на недолугого сина. Роздягався. «Бо ж треба спадкоємця». Пожбурив шапку на ложе «А не поможе, то доведеться випустити лань за ворота Але на довгій прив'язі Ну, чого очі виболушив?» Ростібав Давидович шубу Хухав у пальці, що відтавали з холоду «Чийсь бичок поскаче, а тилятко буде наше» «Так, бо кому це все, коли помремо В голоті?» А ще які багатства потечуть, потер долонями. Отож, слухай, Адаме, житимемо всі разом тут, на Подільській землі. Є добра новина. Свидригайло випустив з ув'язнення короля аж тоді, коли той послав гінця до Кам'янецького старости Бучацького з наказом віддати фортецю Федорові Острозькому. Та перехитрив князя Олесницький, Всунув потаємно гінцеві свічку, а в ній цидулу схопити Федька. Бог допоміг. Ми вже під берлом короля, а він привілеї, привілеї оголосив. Хай начувається тепер коромольник і ваш корогатинський. Адам не зводив з батька погляду, тупо сприймаючи те, що він говорить. Давидович скинув шубу, Повернувся до стіни, щоб повісити її на кілок. І охнув, побачивши в пройомі відчинених дверей білу постать. «Зрадники!» – Орися кинулася із стиснутими кулаками на старого. «Зрадники!» Давидович ударив її кулаком по голові, і вона впала на долівку. «Почула погань!» Ні, не можна тепер випускати лайн з двору навіть на прив'язі. Гукне маму, хай покропить її водою. Того ж дня перед вечором на річці гнізні, біля Теребовлі, радники Давидовича вбили трьох гінців Івашка Рогатинського. Розділ дев'ятий Не вбивай невинного. Ні зловісне рокотання натовпу, що висипався на майдан до Дмитрівської церкви, ні апокаліптичні викрики Мартина Скрипки біля дзвіниці, а мовчазні жерла гармат і гаківниць на валах, тої гемонської страшної зброї, звуку якої ніхто в місті ще не чув, не могли порушити благодушного спокою раннєлітнього недільного дня, на Долеськом. Теплінь і тиша, і безшелесні тополі, і омолоджені м'якими блідозеленими китицями старі смареки, река не жаб надроземлилою, майже висохлою ліберцією. Лящання солов'їв у темних садах надолужували порушену рівновагу між тривогою і спокоєм у світі. І думалось потім Осташкові не було б сьогодні такої дивовижної гармонійності у природі, хто зна, чи не переважила б шалька гніву й печалі, і замість розсудливої стриманості взяла б гору нерозумна рішучість, і початок правого чину навіки знеславився б кривавим злочином. Вигук кушніра Галайди дав людям почути цю тишу. Іскресла добрість у їх серцях Вигук спинив Підняту руку Над головами невинних Так у критичну мить Добрий фірман Зупиняє міцним ривком Віжок розшалілих коней Які під натиском важкого Воза скачуть на осліп У срім голову пропасть Галайда продерся крізь натоп До бабинця і з високого помосту гукнув до знавіснілих міщан, що з сокирами обступили переляканих до смерті чоловіків жінок-дітей. «Спиніться! Кров отрочат впаде на наші голови!» І в ту мить люди почули благословенну тишу, а серед неї десь над головами свердляче жебоніння жайворонка, що повис грудочкою у зеніті і ще битом благословляв красу світу, і сп'янілі від люті голови людей, які намірились ту красу скривати, і опустились руки. Затиснутий, зім'ятий натовпом Осташко, глянув уверх і перехрестився.